Jag lyssnar Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Det som är i studion är Viktor och Jan. Telefonnummerna tar jag direkt i studion för annars brukar jag glömma bort dem. Det är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Rikard Steinberg är ansvarig utgivare för programmet. Och vill ni ha kontakt med kommunisterna så är det lättast att gå in på www.skp.se om det gäller övriga landet. För ni kan ju höra på närsändningen i efterhand över internet. Och då går ni in på www.kommunist.se Men vill ni ha kontakt med oss här näre, då kommer ni till Södra Förstadsgatan 132 i Malmö. Där har vi lokal gemensamt. Det ligger ända uppe vid Dalaplanen. Ni kan också ringa vår telefon 040 611 -88 82. Vi har också startat, en, startat vi har en tidning som heter Riktpunkt. Den kommer ut som papperskova ungefär en gång i månaden. Men vi har också en tidning på internet internetriktpunkt.nu där kan ni också gärna gå in och läsa. Och som vanligt så ska jag tacka för de bidragen vi får. Och påstyr nummer till oss till vår kampfond är 421 -53 84 1 Vi ska särskilt, eller jag behöver inte särskilt, men tack för de 300 kronorna han på Svanshav. Ni får gärna berätta det. Då eh, kör vi vidare. Vi ska som vanligt börja med att eh, prata om arbetslösheten. Vi har ju sett i media den här veckan som har gått hur statistiska centralbyrån räknar fel och allt möjligt. Och det fick ju jag, jag håller på att säga Björn Borg nej vad hittar han nu Borg är vår finansminister allt går ut och säger att arbetslösheten blir inte så hög som man har och ...har för, förutspått. Den kommer till att toppa på 9 procent. Det skulle bli det högsta. Men vad Borg då glömmer bort att den redan idag... är officiella arbetslösheten... ...den ligger på 9,2 procent. Så den toppar inte på 9 procent... ...utan i så fall toppar den på 9,2 procent. Men jag är inte alls övertygad om det... ...för där är mycket kvar... ...i den så kallade finanskrisen. Kapitalet har inte rätt upp sina affärer än så länge. Och det är möjligt att staterna ska gå in och subventionera till exempel Grekland och andra. Och då kommer naturligtvis det också till att drabba de arbetslösa runt om i vår värld- ...och i synnerhet naturligtvis även i Sverige- Ja, det är en märklig syn att ha, särskilt när de olika EU-ländernas ekonomi är så pass, det håller med så enorma budgetunderskott som man vet ju aldrig var nästa Island eller nästa Grekland ligger och det är flera länder som ligger där kan man säga. Så att därför är det ett väldigt konstigt utspel som man gör. Däremot så var det utspelet som jag tror det kom från EU. EU brukar inte göra, det är inte mycket bra grejer de brukar göra men det här var faktiskt rätt bra för då har de gått ut och faktiskt kritiserat Anders Borg, alltså eller Sverige då, och sagt att eh, ni är alltför optimistiska i er bedömning hur den ekonomiska utvecklingen kommer att vara så och, eh, för en gångs skull så måste jag nog erkänna att jag instämmer lite i den bedömningen ja det, det är ju viktigt de har ju alltid i synnerhet de kan ju naturligtvis inte göra annat, annat nu inför valet de vill ju så gärna bli omvalda så de kan fortsätta och gynna de rika och flöra över ännu mer kapital till dem eller mer, eh, mer statliga egendom vår egendom och sånt nu är de andra inte dåliga på det i och för sig heller va? men men det är ju naturligtvis det man har som mål. Men vad det gäller sysselsättningen så är det ju så alltså att ungefär 63 procent av de människorna i den arbetsföra befolkningen som nu räknas mellan 15 och jag ihåg, 16, 16 och, och 73 år tror jag man räknar det nu. För man har ju planerat att man ska höja... Uh, pensionerna penfru och av alltså dem uh, så är det 63 procent som är så det innebär ju att arbetslösheten, den, alltså den som redovisar sig, den öppna arbetslösheten, den är ju naturligtvis betydligt större. Många vet ju att det är inte är lånt att anmäla sig till Har man då ingen avkastare och sånt så är de ändå tvingade att gå och bjuda socialbolag för att kunna överleva. Så øh, han får gjerne kritisere statistiske Men øh, det er ikke med særskilt øh, trev, stor troværdighed. Man kan tage del af hans kritik. Vi ser jo nu i hafttalsrådet, jeg tror det var det du skulle se, når han kritisera Sverige alltså det som är en stor huvudfråga eller en knäckfråga i um, avtalsrörelsen det är ju frågan om bemanningsföretagen och hur man utnyttjar och använder bemanningsföretag för att kringgå laws, alltså lagen om anställningsskydd nu är ju också kritiserat Sveriges lagstiftning Därför att det är alldeles för lätt att säga upp folk. Det är alldeles för lätt att flytta över folk från fasta anställningar till lösa och kortighetsanställningar, anser EU. och det är det också, alltså i Sverige jämfört med många andra länder. Till exempel Norge och Danmark, jag vet inte precis hur Finland har det. Men Italien, Frankrike och Grekland får jag nämna ett exempel. Där, där har man ett betydligt större anställningsskydd. Som man nu är, har, alltså vi har ett, ett laus, ett avtal. Eller en lag. Men den är alltså dispositiv. Det innebär att man kan förhandla bort den lagen. Och det är ju naturligtvis det som har gett bemanningsföretag. Som egentligen inte fyller någon funktion alls. Att blomma upp. Mm -hmm. det, vi hade ju en liten diskussion innan om det här. Jan. Och, okay. Det är ju precis som du säger. Alltså, men jag tror att det är viktigt... Folk förstår just det där med att anställningstryggheten och, och, och allt det här, som vad som sker när man blir sparkad och, och när man får ut löner och extra, någon lön extra och löne extra. Alltså den är inte så stark i Sverige som många tror alltså. Där finns den här, jag tror att i många människors medvetenhet, medvetenhet så finns det nu den här tron på att Sverige har en väldigt stark lagstiftning och allt det här just på det här området men den har det har faktiskt inte utan tvärtom som du påpekade att Sverige är faktiskt är en av de svagare just när det gäller i Europa Ja, yeah. alltså, och det präglas ju naturligtvis, varför vi har det, det präglas ju naturligtvis av den så kallade samförståndspolitik som socialdemokratin och hela den fackliga rörelsen anslutit sig, eller hela mm, stora delar av den fackliga rörelsen har anslutit sig till för alltså, att man... Um, Alltså man har inte tagit kampen egentligen riktigt. Man kunde få ett betydligt bättre villkor som man har fått i de länderna jag räknade Men bara för att då ska fungera så bra som möjligt och, och kapitalet ska kunna göra så stora profiter som möjligt. Så har eh, oss, alltså socialdemokraterna och med oss Elius för, förhållning gentemot kapitalet. Och de företrädare alltid prallglas av av den klassarbetspolitiken. Donar Sträng, om det är någon som minns han, som finansminister... Han sa ju ofta att vi sitter alla i samma båt. Han menade av företag, var viktigt att samarbeta. Men han berättade ju aldrig vem det var som fick ro i den där eh, båten. Vilka det var som fick slita och sånt. Vad de andra gjorde, de åkte ju naturligtvis med som passagerare. Framförallt vem som ägde båten också. Det är ju så, mm. naturligtvis. Det väldigt, har ju väldigt stor betydelse, för det är ju i kraft av sitt ägande. Man kan plötsligt gå ut och säga... Att nu rör har här arbetsbrist. Nu får ni bara sticka från Utan egentligen någon. Man har vissa uppsättningstider och, och sådär. Men, men det är, är kort i förhållande till, till de länderna jag nämnde tidigare. Och i Danmark har man andra efterlag och alla möjliga saker. Ja, så jag satte läste. Det är, för er som, det är säkert rätt många som har läst om den här historien som har drabbat en, re, en hel del ungdomar som har arbetat på Bore King. Det var ett eh, företag som driver dem som heter NSB har eh, mer eller mindre behandlat dem på ett väldigt dåligt sätt. Och där visade det sig väldigt tydligt att den svenska fackföreningen är svag för att Alltså ungdomarna känner ju inte till sina fackliga rättigheter idag så självklart hade det här aldrig kunnat pågå under någon längre tid sedan Söderna de har känt till. Och då är det viktigt ju som vi brukar säga det i vårt skolpolitiska program också, att fackföreningarna samarbetar väldigt starkt också med skolorna så att man kan informeras så att inte sådana här saker sker i framtiden. Och det hade varit så starkt den fackliga rörelsen på sikt att man har fått in fler människor i, i den fackliga rörelsen och kanske kan få in högre aktivitet också. Men så som den fackliga rörelsen, eller toppgarnityret i den fackliga rörelsen om man ska vara ärlig sig idag, så är det ju inte märkligt att... Vi har ju massa bemanningsföretag och annat i Sverige. Nej, och, och det speglar ju något. Så, så, så, så, vi, vi vet ju nu unionen har gjort upp och den splittring, alltså hur, hur Metall då reagerar um, på det. Så tyckte man, man liksom, på något vis att man bröt samarbetet. Metall vill tvunget att vara de som först helst vill vara värda de första som gör avtalet. Och, och det är ju svensk näringsliv och oss inställda på att de vill göra upp. För då kan man använda det så kallade beruktade eh, alltså konkurrens. Eh, man, man kan inte ta ut högre eh, löner än vad de konkurrerande eh, länderna runt omkring eh, tar ut. Och, och det kan ju naturligtvis eh, tyckas eh, riktigt. Men eh, vi ska ju veta att vi har ganska långt upp och alltså, vi har mycket att ta ut innan vi är uppe, till exempel på den danska lönenivån eller den tyska eller fram, många andra länders lönenivå så de länder vi konkurrerar med då så är det inte man tänker på Malaysia och Bangladesh och och då, men det är bara det att vi har inte alls särskilt mycket textilindustri- eller någonting sånt här i, i Sverige, om det överhuvudtaget finns någon. Det var ju så att den flyttar man till, till Estland, Lettland och Litauen- då för en 10-15 år sedan ungefär. För då fanns det jättebillig arbetskraft. Men till och med den arbetskraften är nu dyr så nu flyttar man den vidare- Österut till Bangladesh där vi såg då henne som Aris beställde grejer av en fabrik som låste in barnen. För det är ju ofta barnarbete man sysslar Den fabriken låste in barnen, 20 eller 21 stycken blev innebrända för att de skulle kunna producera till låga kostnader. Klockan halv sex Måste gå till jobbet big Där min kropp Nej, så skäms lite grann För jag en minut för särskilt Lära slöta och jag vänder bara 53 procent Byta dem, så klar med mina smutsiga kläder Jag är perfekt när det är sånt här väder Tar mina verktyg, klättrar upp försäljningen för Spel, på för han framför mig, jag gör att stäffningen Han snubblar, jag bara skrattar Shit, det kommer skeppet, han med såna fattar Dags att börja jobba, det är dags att, jag, bara, det är dags att jag hör nåt, jag höjer musiken Jag vill också kunna höra nåt. Säg, du riker alla. Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Börlöp. Vem som är i studion är Viktor Jan. Telefonnumren till studion är 040-4370-70 eller 040-4370-71. Vi ska fortsätta prata lite om avtalsrörelsen och arbetsfreden som nu kanske raseras inför påskhelgen när handels går i spetsen och plockar ut eh, vad var det nästan 5000 människor i strejk 3, gott och väl 3000 inom handels alltså inom butik och ungefär 2000 inom lager handelsarbetsgivarförening har ju nu stämt handels för brott mot kollektivavtalslagen det, alltså man har stämt om då i, i arbetsdomstolen för det men eh, det är ju inte så att man eh, att man har eh, man sätter sin förhoppning därför att vi har ju sagt att det är en klass domstol även arbetsdomstolen trots att det är sammansättningen men men eh, det är ju naturligtvis viktigt att vi visar solidaritet med handelsmedlemmar. De har rätt att gå före. Jag menar, metall gnäller över att handels eh, går före. Men jag letar mer på handels faktiskt än vad jag letar på metall. Att man ska kunna få ett bättre avtal. Framförallt har det visat sig att många många av dem inom handels och faktiskt varit bättre på att hålla ute bemanningsföretagen än vad man har varit inom mycket av industrin. Och det är klart att om man har en person som Stefan Löfven som går med på så, lönesänkningar och sådant så sätter man väl sina förhoppningar att han ska, eller inte han egentligen, men att hans förboende ska kunna driva fram ett bra avtal med industrin som ska bli vägledande. Och då är det ju inte bra med att handels, så fick ju ett handelsväligt igenom vad de påstår i alla fall, ett helt okej okay avtal ju. Så att, det vill man ju säkerligen inte säga igen. Nu, alltså det är ju svensk, Nöringsliv, och svensk litteratur som styr, styr över avtalsrörelser. De har ju makt och sånt Och de har ju massor av avlönade propagandister för att föra ut sin politik. Det har man ju haft alltid. Vi har sett många utredningar från svensk näringsliv. Som är alltså en partsbeställning helt enkelt. Man försöker att ge det en vetenskaplig karaktär. Men ej, egentligen ingenting, eller det är ingenting annat än quasi-propaganda för alltså deras syfte att eh, klundra det arbetande folket så mycket som möjligt. I veckan, jag tror det var igår eller förra, då var det en debattartikel i Aftonbladet som hade skrivits av två stycken. Eh, eh, vad ska man kalla dem ja, de framställde sig som eh, någon veten, vetenskapsmän och författare och, och så väldigt sakkunniga de byggde sin undersökning på, på en rapport från svensk, äh, svensk Nöringsliv och då slog de fast nu är det bevisat rika jobbar mer än de fattiga det var det man ville komma fram till och så ville man naturligtvis eh, Eh, vad heter det, ta bort Karl Marx alltså Karl Marx hade fel utryppar man också för Karl Marx berättar ju om hur kapitalet fungerar hur utsugningen fungerar hur det arbetande folket arbetarklassen alltså skapar alla rikedomarna nu, nu de här eh, kapitalets apolgator de påstår ju naturligtvis att det är tvärtom de rika jobbar med men, men det påstår man utan liksom någon form av vetenskaplighet alltså hade man förr i man kallat den här framläggningen för en religionssak alltså mysticism eller någonting sånt men då borde man ju börja med att definiera vad som är arbete det har man naturligtvis inte Gjort. Och man säger också att det är klassfrågan idag är inte kapitalet utan klassfrågan är då att ha ett bra arbete. Vetten till ett arbete. Vem är det som avgör om man får ett arbete och vem är det som bestämmer det? Ja, naturligtvis. Kapitalisterna hela tiden. Och det är de som de då påstår att arbeta med. Jag skrev på ett annat ställe, att kapitalisterna är de, jobbar ungefär eh, när de jobbar så 25 procent av tiden ägnar de på, på, på golfbanan och en 20 procent eh, 25 procent av skatteplanering och en 20 procent av korruptionsresor och en massa annat mögel 5 procent kanske i bästa fall eh, det är väl ställelse med för att eh, arbeta. Styrelsemöte som för övrigt andra som är anställda tar fram underlag och allt annat till oss yeah. som de ska lägga fram. Ja visst. Så att det är inte ens någon som vi tar fram de här sakerna. Men, men, men, de, men de här påståenden vill man alltså dem, vill man då eh, dementera att Karl Marx hade rätt och så kommer man ju fram till dagens slutsats utifrån deras syn Att Marx och andra socialister skulle inte känna igen sig i vår moderna ekonomi Där arbetarklassen numera arbetar mindre än kapitalisterna och höginkomsterna Hans teorier slog fel Tvärtom, de har aldrig varit tydliga och bevisat så tydligt som de är idag och riktigt det är. Hade de bara vågat öppna ögonen och gå utanför papper och läst om alla de miljonbonusar som är, måste naturligtvis vara miljardbelopp sammantaget Så har delats ut till folk för att de har sparkat folk helt enkelt. Det, det är ju tydligare än någonsin att Karl Marx hade rätt i sin klassteori. Det är frågan om vem som äger produktionsmedlen. Det är den frågan som är fullständigt och mer och mer avgörande idag till mer och mer maktpolitikerna lyfter över på de här parasiterna. Självklart så kommer de ju till det viktigaste där i slutet, som du säger. Dagens verklighet är på många sätt den kompletta motsatsen till till tiden då som bildade så gör vänsterns ideologi hopplöst för dig vi behöver politik som utgår från dagens verklighet och dagens förledningsproblem, inte dogmer som ligger kvar från Karl Marx men alltså, så det där har jag läst, alltså jag är en person jag tycker faktiskt om man läser serietidningar och eh, jag har läst rätt mycket kalinka och där brukar man precis de där argumenten komma fram lite där något med Joachim von Anka som är den slitsamme kapitalisten och eh, länkar som arbetar som alltid är fattig för att låt. Alltså det är ju den här tanken har man ju egentligen fört i, i, i, i 200-300 år nu tror jag att eh, arbetarklassen är fattiga på grund av att eh, att de är låta, inte för att eh, de är inte driftiga som eh, kapitalägarna är på något sätt ja. mm. och precis som du säger det, det är ju någonting som Karl Marx när man skapade den vetenskapliga socialismen vederlag totalt just med det vetenskapliga bevis eh, att det fanns andra tidigare som redan har vederlagd det då det känner vi oss till liksom mm. Och det är liksom att kalla det våldtagen om vetenskap. De påstår alltså att det är fattigdom. Att de fattiga är fattiga för de väljer att ta ut, alltså de väljer att arbeta mindre. Det står alltså ungefär en en halv miljoner utanför den ordinarie arbetsmarknaden som ingenting hellre vill än att komma in och få en möjlighet att arbeta. Det är ju naturligtvis inget fritt val. Då är det ju så falligt fritt val också, och De rika att vara rika. De kan ju skänka bort sina förmögenheter så slipper de ju arbeta så mycket. Mm. det mest löjligaste är ju just det här när de börjar prata om skattesystem och sådana här saker, de tycker att det är för jävligt att man betalar, alltså det råder en obalans i skattesystemet att det är helt åt skogen att man betalar så mycket skatt när man arbetar eller på kapital eller vad det nu är på Jag tycker, ja, ja på arbete blir det då, för då eftersom allting är arbete för då det var en konstig definition där men i alla fall så, så, så säger de att eh, vi behandlar vår fritid på ett annat sätt, alltså det är obalans mellan fritid och vårt skatt. Så egentligen menar om att vi ska beskatta när vi inte arbetar eller. Mm. Visserligen gör vi det genom vår konsumtion i Sverige hela tiden. Men eh, jag menar, det blir ändå märkligt att man ska bara nu helt plötsligt börja betala för sin fritid också. Det är väl det de vill komma åt. Alltså på alla arbetsinkomster betalar man minst 32 procent eller i genomsnitt 32 procent. Det kan variera lite på vilken kommunalskatt man har. Men i huvudsak är det minst 32 procent. Kommer man lite upp så blir det ytterligare skatt. Men i varje fall är det miniminuellt men på kapitalskatt så är miniminivän 30% alltså det är skatten på kapital är den lindra formen den lindrigaste formen och så har vi skatten på företag så ligger den ofta kring 20% så de beskattas inte heller särskilt vårt, utan det som beskattas det är ju arbete. Och det beskattar man ju naturligtvis för att det är arbetarklassen som utför arbetet och inte för någonting annat. Det är ju därför vi behöver ett starkt kommunistiskt parti som kan slå hål på de här mytorna. Och precis som eh, jag brukar göra med mina kalenka när jag läser dem och behandlar dem som serietidningar så ska man göra det precis likadant med den här artikeln och Absolutely. särskilt den undersökningen som kommer sen i framtiden. Jag tror säkert att eh, det är mer värt att köpa en kalenka än att köpa den här undersökningen eller boken som kommer sen i framtiden. Mm. De kommer att sprida den gratis. <laughs> Frit och knark terrordöd Mr. X och Clark Men lång och blond Och kall som is Med batong i hand Stod en svensk polis Han kom hit För att skipa rätt Skip rätt Där det oser hett en svensk polis Den stolta dag Som man strömmar ser Skall allt och gräs Mejas ner Ska svensk polis. Ni lyssnar på Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Telefonnummerna i studion är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Vi har pratat om avtalsraren och lite annat. Vi ska fortsätta prata om energifrågan, för idag är det, eller idag, ja det är kanske till och med idag, men det är ungefär 30 år sedan vi hade folkomröstningen om kärnkraftens vara eller icke vara. Jag vet inte hur många av er som kommer ihåg hur hur utfallet var men det var ju så alltså, att linje 2 säkrade det var, där fanns ju tre så kallade linjer men alla tre linjerna var ju avvecklingslinjer alla, alla linje 3 skulle avveckla med en gång linje 2 och 1 hade avveckling med förnuft men eh, linje 2 hade delå att hela energisektorn skulle överföras i stadlig allgår. Nu vet vi vad det gick, det blev linje två som säger som fick de eh, alltså i överlägget flest. Röster. Alltså att man skulle ha avveckla kärnkraften med förnuft. Centerpartiet som var en av de drivande krafterna idag i avväxling. Avvecklingsbeslutet kom ju sen till regeringsmakten strax efter. Och då genomtrumfade man en plan som gick ut på att man skulle avveckla kärnkraften på tio år. Nu blev det inte genomfört det heller. Det är mycket som har haltat fram och tillbaka för år efter tio år. Förstår man ju att man inte kunde ha klatsjärnkraften. För då hade alltså, det blivit en stor energibrist i, i Sverige. Vi hade den linjen vi, att vi för en fredlig användning av kärnkraft därför att vi kommunister ser det inte som något mål eller medel att eh, försöka på något vis slå sönder produktivkrafterna i arbetarklassens barndom så gjorde man det. Man slog sönder vävstolarna i England och så därför att man tyckte inte om den nya tekniken. Den ställde människor arbetslösa och så. Och likadant ser vi ju naturligtvis på kärnkraften. Vi älskar inte kärnkraften. I synnerhet älskar vi inte dessa ägare, det privata kapitalet. För dem ju, vi vet ju deras. De är beredda att göra allt för att profeten ska bli så hög som möjligt. Så det är ju inte därför vi påstår att. Det är en bra med kärnkraft. Men kärnkraften var en av de billigaste och renaste energikällorna som fanns förutom vattenkraften. Och vi ville inte naturligtvis, om vi skulle bygga ut vattenkraften mer så skulle det innebära i stort sett att vi förvandlar hela Norrland till en en vattendamm eller ett vattenmagasin för att kunna producera energi och det var ju naturligtvis inte hela vår politik vi ser lika positivt på utbyggnaden av kärnkraften idag som vi gjorde då alltså vi, vi kan inte säga mening med att försöka förhindra produktivkrafternas utveckling för just produktivkrafternas utveckling att vi kan producera mer och mer och, och, och, alltså inte bekostnad och miljön eller på något annat sånt men vi kan producera det enklare snabbare det kan ju leda fram till eller det bör leda fram till att vi får kortare arbetstid och det bör också leda fram till att det till slut bidrar också till att spränga de förhållanden produktionsförhållanden som råder alltså med privat egendom att man gör produktiv medlen till privat egendom det kommer ju också naturligtvis till att bidra och hjälpa till för att lösa problemen kring den sociala revolutionen alltså arbetarklassen är som vi sa inte tidigare, som vi sa tidigare inte låt, eller, det är faktiskt den som utvecklar hela produktionen och vetenskapen blir en del i produktionen och det måste naturligtvis vara målsättningen för möjligheten har alltid varit det, att producera de förnödenheter man behöver så enkelt och bra som möjligt som man inte behöver lägga ner massa onödig tid på det Alltså felaktigheten var ju att man egentligen från början nästan, alltså man höll ju den här folkomröstningen för 30 år sedan sen med eller mindre så lät man ju kärnkraften ligga i träda på något sätt man gjorde mm. egentligen inga investeringar i dem man försökte inte utveckla dem så att man behövde färre kärnkraft liksom, att man skulle kunna få ut mer energi ur dem eller på något sätt så därför är de ju de är ju 50 år gamla i de här kärnkraftsverk och det är ju klart ju alltså jag, menar, jag tycker det är jättehäftigt med gamla raggarbilar och sådana här grejer. Men det är ingen som ska komma säga till mig att en, en bil från, som är 50-60 år gammal kan producera ändå vara lika bra som en bil idag. Alltså det kör säkert längre och, och drar kanske mindre bensin och allt sånt där. Och det är ju det naturliga med också om man hade utvecklat kärnkraften. Alltså problemet är att man har ju hamnat i någon form av dogmatisk alltså, lösningar, delar av där vad på låsning alltså, idag också så ska vi bara satsa på grön, det som man kallar grön energi eller vad det nu är för någonting. Och, alltså, och det, tanken i sig är rätt, men det måste ju gå i, i en form av övergångsperiod. Medan de borgerliga ser ju mer som att vi ska satsa på kärnkraft så vi kan få mer energi, så vi kan exportera energin och tjäna mer profit på den. Mm. Alltså, så, så att det är ju felaktigt Inställning på sätt och vis för båda två. Precis som du säger, man skulle, den energisektorn skulle vara i, i, i statlig i för det har visat sig att det är det som är det bästa egentligen. Den har varit som billigaste och den har varit som tillförlitligaste och fungerat bäst. Och i de länderna de har varit så. Alltså i alla länder. Jag tror till och med att vi hade, vi hade en gång en person som var från USA här, som hade ett program om, om Israel och, och något annat också om den ekonomiska krisen. Han berättade att det var en delstat i, i USA då, som faktiskt hade en statlig, en gång i tiden, en statlig energisektor i just den delstaten. Och det är den enda gången energiförsörjningen faktiskt och på det enda stället energiförsörjningen har fungerat bra i USA och den var billig också. Och det är ju det är viktigt för, precis som du sa också, för produktivitetsutveckling. Alltså investeringar och andra saker kan vi garantera en billig el. Så då är det ju säkert många som är intresserade att investera i Sverige också för att det är ju en av de kostnaderna som man har när man producerar så. Ja, alltså, i sig så går man kan inte att ha bra av dem när, när, när, när staten ökar. Men, men det, viktiga, alltså det är viktigt. Vi ser hur viktigt det har varit den här gångna vintern när man nu har marknadsanpassat så kallad el, elhandeln. Alltså, det är precis som vilken produkt som helst på, man alltså det är det ju naturligtvis och det är därför ibland vi har betalt 10-12 till vatten för de som inte har har bundet avtal men det skulle ju ut statet det men nu är det ju tre stora monopolföretag som dominerar på produktionen av el och vad gjorde de? De samägade kärnkraftverk och sånt, vad gjorde de? Ja, de steg, stängde ner kärnkraften och det är klart då, då blev det brist och när det blev så, när kylen steg och mer, när fler behövde av värme då blev det brist på energi så trisar man upp priserna på den så kallade eh, Börsen, den ligger i Norge det är där man handlar med, med energi alltså så, så, så när det ligger i privata händer så kan man ju manipulera priserna egentligen hur man vill alltså jag menar hade livsmedelsindustrin varit så monopoliserad så kanske den släppte bara ut i ett och kött om dagen i Sverige då, då hade naturligtvis det priset varit ganska högt. Vi ser när vi är lite på tautis. Det kostar cirka 7 gånger kräft och Så tunga för. Så det är, alltså är bara en manipulation för att kapitalet ska kunna öka sina profiter genom att manipulera allmänheten. Det är det marknaden handlar om alltså de påstår ju på något sätt att det handlar om att de skulle göra någon form av reparationsgrejer just under vintern. alltså det var precis samma argument man körde med förra året om man också ströpp kanarna till en orkin att man skulle få en det är märkligt att man alltid ska lägga det reparationer, och sådana här saker och investeringar på vintern när alltså, <går> elpriserna alltid är som högt istället för att lägga det på sommaren när man inte använder rädden kanske så mycket så, så att nej men problemet med många delar av miljörörelsen är ju inte att, att de har kanske alltid fel tanke utan problemet är att de svävar i någon form av ekonomiskt limbo på något sätt. Alltså då de eh, har ändå en hel del småborliga idéer just när det gäller äganderätten. De kopplar inte äganderätten ibland till, eh, just mm. till, till miljön alltså. Och då blir det ju problematiskt om man bara går ut och, och, och säger att vi ska ha eh, grön energi grön el eller kalla vad det nu är för någonting. Ja, men vem ska den tillhöra? Hur, hur, hur, ska, hur ska den utformas i framtiden och så vidare? Alltså, man blir eh, blind där på något sätt bara i själva miljöfrågorna. Man kan köpa som så kallad miljövänlig el med ute tillägg naturligtvis. Där får man el som är producerad via vattenkraft eller Vindkraft. Nu är det ju klart. Det går i samma ledning som kärnkraften. Kärnkraftströmmen och de som är producerade i oljekraftverk. Så att man kan vara säker på att just jag får den miljöfämligare elen. Det är ju naturligtvis tveksam. Men det är ju ett, ett sätt ytterligare för de så kallade kapitalägarna, eller för kapitalet, att kunna profitera på allmänheten och allmänhetens vilja till att eh, förbättra, miljön. För, förbättra miljön. Vi har ju ett sånt jippo egentligen imorgon. Då ska man hålla släckt. Man ska släcka ljuset en timme alltså för att rädda världens miljö. Alltså varenda människa fattar ju hur löjligt det och med stöder, så Jag vet inte hur det är med bolag. Om man ska tänker släcka på på kommunalhuset det gör man säkert och kungen ska släcka upp slåttet och, och, och då en timme ska man släcka ner alla lampor det är som en symbolisk alltså en symbolisk handling det, det, det är klart det, det är det ju men Alltså en sån symbolik har också förmågan att vilseleda folk som tror att det beror på den energi de använder. Alltså att, att man fördrarvar miljön. Där finns möjligheter att framställa energi på ett bättre sätt. Det är inte tvungen att vi ska bränna kol och olja och sånt. Utan det är kapitalet som styr vår konsumtion. Det är där med bilar och vi ser hur man man tog om den privata bilismen. Man vågar satsa på kollektivtrafik. Hade man använt de pengarna till, till, som man använt till sådana här propagandajipot till att till exempel använda, bygga ut kollektivtrafiken så skulle det ju spara miljön betydligt mer än den en timmas Någonting om vackert folk med dyra bilar ni nyvaxat hår Glänste i kapp med silverfatfulla av sniglar En laptop var i högsta hugg direkt kopplad till Vi snappar radiokomunist, svenska kommunistiska partiet i början och svenska kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är i Victoriaon för att prata om lite av att avta från oss en arbetslös efter att vi har vi är berörda lite. Vi ska ta upp pengar. Anna sa också det hade väldigt aktualitet i väldigt kring strax före jul eller då någon gång men eh, det, det var ju de där poliserna alltså nu, som kallar människor för och allt möjligt de har nu fått sina domar det visar sig att eh, det var inte så jättehårt att straff de fick de fick fem, eh, fem dagars lönavdrag och det kan man väl skulle man väl kunna ställa ut om man har gjort en blondor. Och, och, men naturligtvis visade det på ett problem som finns inom polisen, alltså en form av förtäckt rasism eller öppen rasism kan man nästan kalla det. För det var ju inte så bara att man hade, att det var detta tecknet som gjorde det, utan man hade Niger-Nigersson som, som eh, objekt, så kallade i sina eh, övningsexempel. Och vi hade ju en artikel som hade inte ett halvår tidigare eller tidigare som jag tror det var med och som hade släppt av om man visade på eh, rasismen, Det var en en, ett, en rapport som hade gjorts av ett par forskare som jag tror på polisutsködern och visade på att eh, det var en stor del en stor procentdel som inte borde eh, faktiskt eh, få ta examen och ens gå där på grund av deras mm. rasistiska åsikter. Ja, visst. Ja, det var men eh, alltså det var ju det var inte bara de poliserna visade sig då, för även utredare som utredade då eh, försökte stäna ner dem, man tog inte upp det. Och till och med polischeferna började alltså, och, och dra, alltså tog inte heller upp det trots att det var ju deras skyldighet. Den eh, den polischefen fick ju då en reprimand nu av polisstyrrelsen han fick inget lö löneutdrag utan det var ju de poliserna som hade varit med i, varit med i Pekén och nu informationsansvarig på polisen i i, i Malmö förmodar jag det var hon berättar ju hur egentligen på ett sätt hur bra det hade varit för det hade fört upp frågan till till diskussion alla poliser i dag skåndsfriktet hade varit, eh, att svingar eh, att ta en diskussion och ta ställning till alltså om man sa, den, den här formen av rasism och, och på annat vis. Och det visar sig ju då att eh, det, skulle, det skulle. man då hjälpa hjälpa upp så att det inte blir så. Men sen samtidigt så får vi reda på att det pågår en samling inom poliskåren. En samling inom poliskåren för att man ska täcka deras löneavdrag. De tre som hade haft de här rasistiska uttrycken för sig. Det innebär ju alltså att informationschefen så kallad har tydligen inte klart för sig hur utbrett eller polisen så utreda. Hon inte klart för sig hur hur utbrytt då rasismen är inom polisen. Därför att där är ju naturligtvis en solidaritetshandling mot rasister. Hur, hur kan man tillåta det inom polisen? Hur ska polisen kunna bli trovärdig när man försvarar rasism? Man säger att man ska satsa på de så kallade hotbrotten men jag tvivlar starkt på polisens intresse överhuvudtaget att utreda här åt När man själv bidrar till de i södrarna ju på det viset. Och självklart borde det vara så att de människorna som... Alltså nu har det ju ändå sagt att det här är ett brott ju så alltså att de går ut och så därför får de ju inte avdrag av lönen men man får ju inte ett avdrag för att de har gjort en bra grej. Nej. Så så så du de menar ju på att det strider emot pris. då borde ju självklart ju den här insamlingen av de människorna som samlar pengar lägger pengar i den här börsen borde ju också drabbas i sådana fall av samma sanktion. Alltså att man drar av eh, pengarna från deras lön ju, i och med att de håller på på det här viset. Ju. Så att, nej, men det, det är som du säger ju, att eh, hur ska folk kunna ha förtroende för en polis som stödjer rasister i sådana fall eller av människor som åtminstone som ventilerar rasistiska åsikter under sitt, eh, sin utövning av sitt ämbete. Så att vad som behövs egentligen det är ju att, att man straffar... Alltså, Alltså, det här kan ju fortgå ända så länge det är tillåtet, ju. Annars hade det ju inte existerat. Det är därför många gånger kring och säger att ja, polisen är på det här och det här viset. Nej, polisen är på det viset som man tillåter dem att vara, ju. Hade det här ju kommit upp till någon form av rättegång och gett en riktig kraftig sanktion, ju. Det här är en stark signal, ju. Och äh, att hela poliskåren att det här är inte är acceptabelt. Helt mm, enkelt. Och då hade det ju självklart låtts att köra med det i sådana fall. Att... Jag säger att polisen har också en informationsdirektör. Det är intressant med informationsdirektör och alltid det vill man ha överallt. Och det, och det var Anders Foster, Hitran, som hade sagt dig att det var en. Det var bra eh, att den eh, diskussionen kom upp i organisationen. Varenda polisanställd har behövt fundera på de här frågorna i ena högre utsträckning. Och det visar klart hur de har funderat när de sätter en gång eh, en solidaritetsinsamling till rasisterna. Och det är inte sådana funderingar Jag tyckte de skulle ge de där poliserna sparken Det hade varit en riktig eh, Bra sanktion i Sörn att, hade, Med det så sa vi Tack och jag och en fortsatt Trevlig hjälp, stanna gärna kvar Och lyssna på bra musik. Framåt kamrater Vill upp romanar röda fana Vår röda fana Framåt kamrater Vill upp romanar,